Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen والصلاة والسلام على رسول الله وعنى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahra la pribada Allahu jalla šanuhu I donosimo salavat i salam na posljednjega Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. draga abracjo i cenni me sestri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. U prethodnim predavanima govorili smo o tafsiru ajeta, koji govore Tačnije, o postu. Tocnije, govorili smo o 184-tom i 185 ajetu sura al-Baqare. 186 ajet ove Kur'anske sure ne govori o postu. Međutim, usko je vezan za post, kao što ćemo vidjeti. Poslije toga dolazi ajet, malo duži ajet, to jeste 187. koji opet govori o propisima posta. Ovdje na samom početku želim ukazati na jednu važnu i bitnu stvar, a to je da svi kur'anski ajeti sadrže skladnost i povezanost, to jeste tenasub kako to preciznije nazivaju islamski učinjaci. I zato je veliki broj komentatora Kur'ana ukazivao na ovaj fenomen. Poznati hafiz imam al-Biqa'i u svom djelu nadhmud durar fi tenasubil ajati wa suvar se posebno osvrćao na ovu stvar. I zato također je bitno ukazati da redoslijet ajeta u jednoj Kur'anskoj suri nije plod i čtihada, to jeste truda i mišljenja od strane ashaba, nego redosnijed ajeta u jednoj Kur'anskoj suri je, kako se to kaže, te uqifi, to jeste precizno, precizno određen objavom. 186. ajet ove Kur'anske sure, to jeste sure El Beqare, glasi Anni inni A kada te robovi moji za mene upitaju, pa ja sam blizu. Naravno, lahko možemo uočiti da je velika mudrost da se ovaj kur'anski ajet spominje nakon ajeta koji govori o Ramazanu. I zato islamski učenjaci kažu da je mudrost i skladnost ovoga ajeta, sa prethodnim ajetom, da se od čovjeka traži da posebno upućuje Dovu u ovom mjesecu. I da je mjesec Ramazan sam posebi mjesec Ibadeta i mjesec Dove. Govoreći ovom ajetu, nužno je da ukažemo šta to znači riječ Qarib. To jeste, šta to znači Allahova تبارك وتعالى بلزنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أكدات ربوي مي زمانة أبيتаю بياسا بلزو أزميشني الله تبارك وتعالى يسويم ذاتم سويم بييشم إزناد عرشا إزناد سدم نبیسا مجود تيم أزميشني الله تبارك وتعالى يسا سويم زننم بلزو نما يونيسا نما إزا تو Islamski učenjaci, kada su govorili o ovom ajetu, nužno ukazali da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala svojim bićem iznad arša. To jeste iznad sedam nebesa. I zato veliki broj tekstova Kur'ana i Sunnata ne ovo ukazuje. Pa ćemo tako naći veći ili veliki broj ajeta u kojima uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govori o stvaranju nebesa i zemlje, pa zatim kaže thumma stava ala l'arša. أزاتيهم سيوزيسيو إزناد عرشا تاكوجير إسلو سننة الله وقبسانيك صلى الله عليه وسلم أوتو غاي حديثك إزابيليجو إما مسلم وصوم سهيه دائي الله وقبسانيك صلى الله عليه وسلم أبيتاو ربنو أين الله إدية الله بأي أنا ركلا في السماع ننبو بأيبسانيك صلى الله عليه وسلم بتفرديو نينو верواني إيقازو أعطقها فإنها مؤمنة وصلبودية jer je ona vjednica. Također veliki broj tekstova od strane islamskih učenjaka ukazuju na ovu stvar. Pa se također prenosi od našeg imama, imama Ebu Hanife, rahmetullahi a'alehi, da je govorio da je uzvišeni Allah, tabarake wa ta'ala, svojim zatom, svojim bičem iznad Arša. I govorio je da onaj ko kaže da ne zna da je Allah na nebesima ili na zemlji, da je takva osoba otišla u nevjerstvo. I zato ćemo naći veliki broj, pravaca koji, veliki broj pravaca koji smatraju različita mišljenja po pitanju ove stvari. To jeste po pitanju gdje je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala. Pa ćemo naći čak one koji kažu da je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala u svemu. Čak da Allah tabaraka vata'ala oprosti, spominju i kažu da je Allah i stvarima koje su neđaset. I zato ovdje želimo ukazati, zato što neki od njih uzimaju ovaj ajet ili ajete slično ovom kao dokaz toga, pa kažu govor da je Allah tabaraka vata'ala blizu ili govor da je Allah tabaraka vata'ala sa svojim robovima, ukazuju, ukazuju na ovom. je poznato u islamskoj terminologiji, znači kao nešto što se zove jednoto ili u filozofskom ili u filozofskoj terminologiji ovo je poznato kao nešto uh, uh, ovo je poznato kao nešto što se zove panteizam međutim još jednom ponavljam i kažem uh, razumijeren govor islamskog učenjaka da je uzvišeni Allah taboraka taala svojom zatom iznad svojim bičem iznad sedam nebesa to jest iznad arša međutim Allah taboraka taala je blizu svojim robovima svojim znanjem i zato Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Spomnje u ovom ajetu da on blizu Kako bi nam dao doznanja, Da kada god uputimo dovu, Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Za zna I kao što ćemo vidjeti Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Sa tome odaziva I zato ćemo naći u drugim ajetima Da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže Wahua ma A on je savama, vama gdje gotvi bili To jeste on je sa vama Svojim znanjem Jedan broj komentatora Kur'ana koji su se bavili uh, stilističkim aspektom Kur'anskog teksta ukazali su na jednu stvar, a to je da u drugim ajetima, u kojima se govori uh, da ljudi pitaju poslanika nešto, pa Allah t'baraka ve ta'ala kaže retsi ljudima da je to tako. Uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala kaže pareci, to jest pareci o Muhammede pitajute uh, ani al-ahle kul hiya mawaqi pitaju te o mesecu, reci, tuneka, oni o tebe traže pojašnjenje, reci, Allah će vam dati pojašnjenje, pitaju te ovo, reci, međutim, uzvišeni Allah, tabareku wa ta'ala, kada govori o dovi, i kada govori o svojoj blizini, ne kaže poslaniku, reci, ja sam blizu, fa inni qarib, nego uzvišeni Allah, tabareku wa ta'ala, kaže, fa inni qarib, pa kaže, uh, ja sam Ja sam blizu. Posle toga uzvišeni Allah tabareka ta vata'ala kaže uđibu da'ovat da'i idha da'an odazivam se molbi molitelja kadame zamoli. Daraga braći i sestre, ako pogledamo u kur'anske tekstove i tekstove i sunnata Allahu ak-pustanika sallallahu alaihi wasallam vidjet ćemo koji i koje mjesto zauzima dova. I zato ćemo vidjeti da uzvišeni Allah tabareke vata'ala podstiče svoje robove da mu pučuju dovu. Zatim isto ga možemo razumijeti da uzvišeni Allah tabareke Taala voli da mu se upučuje dova i voli da se doziva. Pa kaže uzvišeni Allah taala tabareke vata'ala a vaš gospodar reče vi me dozivajte Ja ću se odazvati. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da je dova srž ibadeta. Pa kaže ad du'au muhul ibadeta. Dova je srž ibadeta. I zato kako, su, kako je samo lijepo rekao islamski učenjak koji je kazao da ljude sve što više moliš i tražiš od njih, ljudi te više preziru ili manje si drag ljudima međutim uzvišeni Allah tabareku wa ta'ala, sve što ga više moliš, sve što mu više upučuješ dovu, ti si draži uzvišenom Allahu tabareku wa ta'ala. Čak je došlo, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, da rob, kada digne ruke i kada uputi dovu Allahu tabareku wa ta'ala, da se Allah subhanahu wa ta'ala stidi, stidi onako kako doliku Allahu tabareku wa ta'ala, da se stidi da te vrati praznim to jest da se čovjeku ne odazove na tu njegovu na tu njegovu dobu. i zato također vidimo Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve koji je odgajao svoj ummet a vidimo posebno kako i kada je odgajao omladinu koja je bila oko njega kako je odgajao na ovu stvar a to je da kada traje da traže samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je poznat hadis, kojeg ćemo se možda nekada malo obširnije dotaknuti, kada Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam savjetuje Abdullah Abdullah ibn Abbas pa mu kaže وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ A kaže kada pitaš, onda pitaj od uzvišenog Allaha tabareka wa ta'ala. Imam Tabari, taj glasoviti mufassir, u svom komentaru Qur'ana je spomenuo jednu stvar koju ovdje želim da podijelim sa vama. Naime, Imam Taberi kaže, međutim, vidimo da ima ljudi koji Allahu tabaraka Taala upućuju dovu, međutim, ne odaziva se njihovoj dovi ili njihovim dovama. Pa onda Imam Taberi spomenuo tekstove koji su vezani za ovu stvar, a razime je toga da uzvišeni Allah tabaraka vata'ala se odaziva onima koji vjeruju i koji čine dobra djela. Ponavljam i kažem da uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala se odaziva onima koji vjeruju i koji čine dobra djela. I zato su islamski učenjaci spomenuli da će se, kao što je spomeno Imam Taberi od Hasan al-Basrija, da će se uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala, da je uzvišeni Allah zagarantovao, da će se odazvati onima koji vjeruju i koji čine dobra djela. Također i kod, i kod koji se ispune i drugi uslovi za odazivanje, za odazivanje na čovjekovu dovu. Od tih uslova jeste da čovjek bude iskren, da čovjek bude uporan, da čovjek ne traži nešto što je zabranjeno i tako dalje. Međutim, onaj uslov koji ovdje želim da spomenem jeste da naš put, da put naše dove ne bude puno Prepreka. A te prepreke su nešto što se naziva grijesima. Te prepreke su nešto što se naziva grijesima. I zato, draga braćo i cijenje sestre, najveća prepreka jedne dove su grijesi čovjeka. I zato ja imam muslim u svom sahijiju spomenuo jedan duži hadis gdje Allaho posljednik sallallahu alaihi wasallam je spomenuo čovjeka koji je digao ruke i govori, ja rabu. يا رب او جسپدار او جسپدار قال الله صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام اونو شطو ان يده يا حرام ومشربه حرام اونو شطو يا حرام وملبسه حرام اونو شطو ابلاعك وده يا حرام وغذيه بالحرام اون سر هراني حرام تو يسته نيغوى زرادة يه نهرام نانشن دوشلا Pa kaže poslani sallallahu alaihi wa sallam, faenna yustajabu lehu, pa kako će se tom čovjeku odazvati. To jeste, koji čini toliko harama, kako uzvišeni Allah tabareki wa ta'ala da se odazove dovi takvog čovjeka. I zato, ako želimo da se odaziva našim dovama, onda se pokajmo Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato uzvišeni Allah tabareki wa ta'ala ukaziva na ovu stvar, odmaa u ovom ajetu, nakon su je kazao, uđibu da'avete da'i, odazivam se dovi ili molbi molitelja. Pa kaže uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala, fa li li, wa li bi. Pa neka se oni odazovu mene, meni, in neka u vjeruju, kako bi bili na pravom putu. Pa kažu učenjaci ovaj izraz, fa li jesteđibu li, neka se oni odazovu meni, to jeste, neka se oni odazovu meni, tako što će mi biti pokorni, što će izvršavati što sam naredio i što će kloniti i tako što će se kloniti onoga što sam zabranio. Onaj koji izvršava što je Allah naredio, kloni se onoga što je Allah zabranio. Poslije toga uputi dovu, Allahu tabaraka wa ta'ala, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će se odazvati njegovoj dovi. I zato još jednom podsjećam i kažem da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u tekstovima kuranskim zagarantovao da će se vjerniku odazvati na dovu kada, kada mu je uputi. Ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i mislim da ode trebamo spomenuti, i ovo je došlo u više hadisa, je ću spomenuti sam ukratko, da Allahu Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao da nema čovjeka koji Allahov uputi dovu, a mu uzvišeni Allah taala neće dati jednu od tri stvari. Adam uzvišeni, Allah neće dati jednu o tri stvari. Ili će se odazvati toj njegovoj dovi. Ili će tu njegovu dovu ostaviti za ahireta. Ili će od čovjeka odkloniti zlo u toj količini. Znači, kada uputiš dovu, allah taala ta i zatražiš od Allaha Allah-u taala, zatražiš nešto što je dozvoljeno ili pohvalno, to jeste što nije haram, Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će se odazvati toj dovi. Ako ti se na odazove toj dovi, tu dovu, odnosno koriste dove ćeš naći na ahiretu. Što je također na jedan način odazivanje na tvoju dovu. I treća stvar, da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ti dati ono što si tražio, međutim, odklonit će od tebe neku nesrću. Znači, kao da si dovio da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala odkloni od tebe neku nesrću, pa uzvišeni Allah tabaraka wa se odazvo to je tvojoj dovi i dao ti to umjesto da ti dadne ono što si ono što si tražio. I zato, kako su lije pokazali oni učenjaci koji su kazali Allah ti je zagarantovao da će se odazvati tvojoj dovi Ali kaže fi vokti alledhi jureed, la fi vokti alledhi turid. Ali u vremenu i onda kada Allah hoće, a ne onda kada ti hoćeš. I odazvat će se tvojoj dovi onako kako on odabere za tebe, a ne onako kako ti odabereš za sebe. Jer ponekada čovjek može misliti da je neka stvar dobra za njega i traži to od Allaha Allahe, ta traži određenu dunjalučku stvar, traži životnog eh, prijatelja, traži supruga, traži suprugu. Međutim, Allah Allahe zna da u tome nije kajr za čovjeka, odnosno da ta osoba nije kajr za tebe. Pa uzvišeni Allahe, ti ne dadne to, međutim dadne ti dadne ti nešto, dadne ti nešto drugo. U svakom slučaju, opet kažem da uzvišeni Allah tabaraka vata'ala i svoje milosti i svoje ljubavi prema stvorenjima, prema vjernicima, zagarantovao je da će se odazvati njihovim dovama. I ono što se traži od nas jeste da mnogo Allahu tabaraka taala opučujemo dove. Da se naučujemo da što više Allahu tabaraka taala opučujemo dove. Posebno u ovom Mubarak mjesecu. Kada je došlo u više predaja i u više tekstova da uzvišeni Allah tabaraka taala posebno voli dovu u ovom mjesecu. Od tekstova koji kazuje na to jeste da ovaj Kur'anski ajet upravo spominje nakon ajeta koji govore koji o Ramazanu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da na nas učini od koji mnogo Allahu tabaraka vata'ala upućuju dove. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da na nas učini قدني سكويمان سبحانه وتعالى زدولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.